p A ore in onda carta e penna programma di informazione ancora di Filippo Glorioso. Bene, un cordiale buongiorno da parte di Filippo g l o r i o s o Vi ricordo che sta ascoltando Carte Penna in studio e sottoscritto. E alla parte tecnica non c'è El Sharawi perché la c r e s t a è andata via. Ma c'è Youbriner, y o b r i n e r Salutiamo il nuovo fonico. Lo chiamiamo Youbriner n perché comunque gli mancano un pochino di capelli. Ma è troppa intelligenza, Santi. Santi Genovese. Ciao, grazie per la regia alla parte tecnica. Allora, dicevo, ben ritrovati. Undesima puntata di Carte Penna. Oggi abbiamo esclusivamente ospiti in studio. Di solito sapete che facciamo anche comuni e collegamenti telefonici Ma ho preferito oggi avere degli amici che nella vita svolgono alcune mansioni interessantissime. Devo dire giovani imprenditori. Dall'altra parte invece un presidente che da tre anni ha dato una grossa mano, ha a u t o un i n p u t particolare a un'agenzia eh, un comunale. Chiamiamola così, che poi sarebbe da prologo, dal latino pro per il luogo, cioè interessarsi, di muovere la cultura, di muovere l'arte e quant'altro. Grazie a questo ente dove chi vuole può aderire con una semplice domanda di adesione. Mi pare poi lo chiederemo al presidente. Tre anni. scadono a luglio quindi tra poco faremo il bilancio da a dall'inizio quando ha assunto l'incarico di presidente della p r o g r a che vi sto parlando del professor Nicolò Cusimano che tra poco vi farò salutare e ascoltare mentre gli altri ospiti in studio è una coppia di giovani imprenditori hanno fatto un blog ne parleremo tra poco il titolo il nome del blog è Le Monde della cultura un po' di francese e un po' di italiano cercheremo di capire di cosa si tratta in studio la signorina dottoressa futura Samantha e Giuseppe sono due giovani che hanno messo in campo questo blog e cercheremo di capire di cosa stiamo parlando. Intanto, prima di passare lì n e l l a regia per una brevissima pausa musicale, è giusto che io ringrazzi come sempre voi che ci state ascoltando, che consentite a questa trasmissione andare avanti da ben sei anni. E poi gli sponsor, senza i quali, lo sapete tutti, noi non siamo Mamma Rai, quindi non percepiamo nessun provento di natura statale, né regionale, né comunale, per cui ci dobbiamo s o s t e n t a r e esclusivamente con le pubblicità e naturalmente con le sponsorizzazioni. queste sponsorizzazioni ce n'è uno in particolare che mi sta molto a cuore perché perché è un imprenditore relativamente giovane di mezza età. il quale ehm, prima forniva era eh, un grossista di polli ma pensate che nel tempo nonostante questa depressione economica a livello internazionale nonostante la Sicilia si trovi f a l a n i n o di coda di questa depressione economica nonostante le difficoltà oggettive e soggettive bene ha messo su un'azienda del tutto di tutto rispetto di tutto riguardo insieme alle sue figliole quindi giovanissime imprenditrici cosa fanno lui si chiama albanese quindi eh, scrivete basta pensare l'albanese eh, di p e t r a r i a che è diventato un personaggio straordinario come ceto la qualunque di levatura nazionale, ma lui non è da meno perché mentre quello fa cabaree, l'attore eccetera. Lui è riuscito a creare dal nulla un'azienda che oggi fa degli insaccati a dir poco meravigliosi. Un profumo quando si entra in questa azienda che è allocata in provincia di Palermo a Castellana Sicula. Ricordate Albanese importante. Andate c i a nome anche del CRM di Filippo Glorioso, è un caro amico, una persona amabilissima, stupenda. v e l a f a r ò ascoltare la prossima settimana. Bene, fa dei prosciutti cotti madoniti straordinari, non ha nulla che invidiare i prodotti nazional-popolari. poi va l a porchetta ragazzi io capisco che il re della porchetta è Roma o l'Interland di Roma alcuni comuni è lì che nasce questa questa arte culinaria straordinaria però albanese è riuscito a fare un prodotto veramente eccezionale il vostro palato si delizierà nel mettere in bocca pezzi di questa di questa azienda pezzi non di mattoni evidentemente ma parliamo di prosciutti parliamo di salumi parliamo della della porchetta parliamo anche perché nota che i due tipi di prosciutto soprattutto quello madonita è straordinario e buonissimo ma parliamo anche di coppa e perché no di preparati precotti. Ci o è stiamo parlando di f e s t a di tacchino. Vostra moglie stamattina non è nelle condizioni di uscire a fare shopping, a fare spese. Non c'è problema. Andate da Albanese, andate a fare shopping da lui, compratevi un po' di prosciutto, compratevi un po' di eh, di porchetta e già che ci siete vi fate d a r e un preparato, un precotto. La vostra moglie arriva a casa, lo mette in forno, il tempo di r i scaldarlo, pappa del pranzo e pronto. Quindi l azienda albanese salumi del parco delle m a d o n i n e lo trovate a Castellana Sicula non vi do nessun indirizzo soltanto numero di cellulare ed è il 349 49 46 5 50 ripeto 349 49 46 5 50 oppure se volete vi posso dare anche perché no il ehm... dunque l'email ed è cotto m i o v a c h i o t t o a l i b e r o i t andate a visitare questa azienda sicuramente tornerete con le borse piene di spesa detto questo linea la regia breve pausa musicale al rientro parleremo dei nostri ospiti a tra poco camminavo per strada Silenzio e sentivo alle spalle la gente che piano diceva come tu mi tradisci e come io sono finita da sola. Poi qualcuno con tono da inutile e santo era molto spiacente per me proprio tanto che talento sublime per fare del male che c'è nella gente. มิ o เดียวที่ว่าอยากที่จะ ดีกว่าจากมิลล์ดิสตานซ์แสตระน่ามิคและดันคอร์ร์เพิ่ l สตรานีอัลเลน o ์ทุกที่ว่าอยู่ i น้ติเรื่องไม่ดี e รื e องปัญห e ที e เชื่อถือที่แสเซ n เซอุ่งยิ้งส์ก o ลโด้ที่ฉันค้น c ์ในบาร์สัตว์ที่บ้านเ i ็นอุ่ e ข้อข้อดีเพน่าและด e ทัชิตาอินเทสและใครบางคนคุณ ม i o อ i ิโอเคว Eccoci di nuovo in ascolto. Vi ricordo carta e penna. Filippo g l o r i o s o o in studio alla console. Sempre il nostro amico Santi. Eh, chi volesse interagire con noi può farlo semplicemente eh, cliccando www.crmepredio.it oppure può telefonarci o seguirci su Facebook. Siamo lieti di diventare vostri amici. Allora, prima di dare la parola cominciare a intervistare i nostri eh, ospiti, anche perché uno ha molta fretta e eh, ricopre una carica non indifferente, quindi deve scappare di corsa. f r e m e f r e m e f r e m e è Già diventato rosso. Trovi <ride> no, c a p a r t e Un po' s drammatizziamo. Allora. volevo ricordarvi un appuntamento importante c'è il mi pare il 10 c anniversario no il d i febbraio il c o r i a n d o lodo r o dei piccoli un premio per tutti i bambini iscritti allora 10 febbraio di quest'anno naturalmente c'è falusi palasotel concorso della maschera più bella presentano Alessia Arduino e Santi Genovese quest'anno da Italia's Got a l e n t Pierangelo Gullo moltissime insomma sono già state le adesioni per cui continuate ad aderire perché insomma è un appuntamento importante e un modo per stare insieme anche ai più piccoli e farli divertire perché no lo ripeteremo più tardi in modo tale che se qualcuno non ci è stato non si è messo ad a s c o l t o in questo momento avrà opportunità di riascoltarci allora entriamo se mi passiamo la musica in c u f f i a grazie Santi e, cominciamo a parlare facciamo un sunto generale e poi entreremo nel particolare intanto eh, diamo un ben arrivato e grazie per aver accettato l'invito al presente a p r o l o g o di Castelbuono il professor Nicola Cusimano professore buongiorno Aspettate un attimo, c'è qualcosa? È acceso? Sì, sì. Adesso ci siamo. Sì. Buongiorno a tutti. Una precisazione: mi sono accorto e ho r e a l i z z a t o Cilicia, e eh, e s s di l i dove i maestri diventano professori, dove i giorni vengono titolati già ingegneri, dove già lo studente in medicina viene titolato dottore. Ma comunque al di là di questo, per una precisazione. Il... l'amico Filippo sapeva che ci tenevo a non essere titolato professore perché non lo sono andiamo nel merito posso darti la laurea o n o r e s i causa eh, eh, allora, sì eh, sì, sì allora sì, quello non me la puoi regalare ti do la laurea onorese si causa e no, okay, siamo okay, a posto sì, sì, facciamo sì, la sì, par condition sì, no sì, eh, a posto continuiamo a scherzare allora questo, sì. Nicola, entriamo uh, nel tema per il quale io ti ho invitato. Sì. Tu sei presidente ariani n della Prologo di Castelbuono. Mi fai per cortesia un sunto di quello che si è fatto come lavoro della Prologo in questi tre anni, perché anche perché arriva la scadenza naturale che è a luglio, mi pare. Esatto. E quindi c'è da fare un bilancio. In questo bilancio cosa ti è piaciuto? Cosa hai trovato quando ti sei insediato? Cosa hai spronato? Chi hai spronato? E quali sono stati gli eventi che voi avete creato dentro la Prologo per Castelbuono, naturalmente? s sì, e mi preme. prevalentemente eh, precisare cos'è una proloco perché mi sono accorto appunto in questi tre anni due da presidente e uno um, d'apprendista da a eh, perché c'era un po' di disinformazione in giro sul ruolo eh, della proloco buona parte delle persone erano convinte che la proloco non fosse altro che un, un carrozzone politico i cui organi venivano nominati dal politico di turno così non è allora Brevemente, la Proloque è un'associazione di privati che ha semplicemente una mission, mi pare che si pronunci, non lo so. Comunque, mission i m p o s s i b l e Che missione. è quella della promozione turistica e sociale Bene. del territorio. Eh, L'adesione è libera. Non facciamo a n a l i s i del sangue a nessuno. né t a n t o m e n i c DNA. Si, si, sente male, si sente bene questo va bene sì okay. l'importante è che ci sia da parte dell'aderente o di de chi vuole aderire alla pro loco la volontà di un mm, po' contribuire al raggiungimento delle finalità eh, di cui parlavo prima relativamente a un bilancio di questi anni eh, Le proloco, tra l'altro, devo anche sottolineare, a mio modo di vedere, come lo vedo io, non è semplicemente l'organizzatore o l'organizzatrice delle sagre, no, è altro, altro come promozione del territorio. Deve fare in modo di individuare la dove d i n d i v i d u a t e di organizzare, tanto per cominciare, un buon servizio di accoglienza turistica nel proprio territorio. Eh, cosa che manca. Ognuno di noi avrà avuto l'opportunità in passato anche di andare fuori e si vede che i visitatori, cosiddetti turisti, spesso e volentieri sono lasciati alla mercé nel vedere, magari seguendo una guida o un d e p l i a n t Però il, il trovare in una realtà ed è questa per ora l'azione che stiamo tentando di fare, di organizzare a Castelbuono, promuovendo un itinerario s t o r i c o m o n u m e n t a l e di quello che c'è da vedere. e di fra virgolette venderlo all'esterno a chi normalmente alle scuole per le cosiddette gite di istruzioni ai cral, l alle agenzie di viaggio, alle parrocchie. Il tutto come attraverso una semplice r i n c a z i o n e con qualche foto eh, un po' accattivante del del territorio. In sostanza noi diciamo a queste persone a queste comitive se venite a c a s t e l b u o n o Badate bene. Noi vi accogliamo come associazione attraverso i nostri soci all'ingresso del paese. Fra virgolette vi prendiamo in carico, vi facciamo fare questo itinerario che vi proponiamo. Alla fine, se rimanete soddisfatti e volete ancora fruire delle nostre eh, opportunità servizi. dei nostri, nostri servizi, sì. servizi, ma anche del nostro settore gastronomico, alla fine vi chiediamo semplicemente una cosa. una telefonata quando siete sulla via del ritorno per vedere se si e e t vi siete trovati bene o male e se dobbiamo ancora eh, aggiustare o integrare questo tipo di organizzazione ti fermo un attimo Nicola tu hai già veicolato alle radio ascoltatori insomma quella che è la m a n s i o n e la funzione che ha sì. l a prologo appunto per eh, valorizzare quelle che sono le risorse non soltanto paesaggistiche naturali ma soprattutto dal punto di vista culturale quindi le chiese quindi eh, sì. se c'è la biblioteca sì. comunale quindi se ci sono dei siti archeologici e quant'altro questo sicuramente la Prologo in questi tre anni l'ha posto in essere una domanda che mi sorge spontanea è questa c'è stato un qualcosa Nicola che avresti avreste voi eh, tu perché sei presente qui fisicamente quindi rappresenti la Prologo in quanto presidente ecco perché dico, eh, parlo singolare non ma vorrei coinvolgere un po' tutta l'associazione della Prologo i, i soci della Prologo eh, c'è stato in questi tre anni un qualcosa che avresti voluto fare ma che non ti è stato possibile fare per motivi per motivi generali ecco, non non andiamo nel particolare. Allora quello sono dei processi culturali lunghi. Eh, il discorso del ritorno sull'assistenza turistica, perché è un pallino che vogliamo portare a buca, è quella di estendere questa iniziativa a livello di distretto turistico. La semplice pro loco che agisce nel proprio territorio ha una sua funzione locale, però se messa in rete con le altre pro loco al livello quantomeno di territorio e quindi d i distretto turistico apro parentesi il distretto turistico Imera Termi n i Cefalù eh, recentemente costituito dovrebbe a mio modo di vedere già utilizzare questa rete di proloco radicate nel territorio che conoscono il proprio territorio metterli in rete magari riformarle adeguarle nella eh, nei componenti e utilizzare appunto questi volontari a costo zero per promuovere il proprio territorio. Sto notando e questo almeno sarà uno dei miei obiettivi al i v e l l o d i distretto turistico del quale facciamo parte pure come eh, come p r o l o c o di eh, convincere gli altri attori. che è superfluo andare a trovare altrove o eh, costituire o formare delle professionalità tese appunto all'accoglienza turistica quando già ce l'hanno e a costo zero. Quindi diamoci un un obiettivo comune è un appello pubblico se da, queste, da questo microfono lo posso mangiare anche agli altri e presidenti di proloco, ma prevalentemente agli organi devono d e c i d e r r e a livello di distretto turistico che le proloco ci sono vorrebbero esserci di più dovrebbe essere data loro la possibilità appunto di esserci di più. Oh io naturalmente vivendo in quelli di Castelbuono sono un vostro ospite. e quindi amo quel paese se non non non ci vivrei ho tanti amici con da quel... cittadino da tempo con cittadino da tempo troppo buono presidente la ringrazio no devo dire che eh, siete un popolo meraviglioso ho sempre detto non non, non metto nei parentesi n é nulla lo dico in maniera mm -hmm. non lo dica perché ci credo poi no eh, no no lo lo io io lo dico perché lo penso ho vissuto da studente eh, la cittadinanza c a s t e l b o n e s e ho tantissimi amici compagni di scuola ed è un paese che sicuramente ha le sue pecche i suoi limiti ci mancherebbe come tutti i paesi però ha un input in più rispetto agli altri e non lo stiamo a dire qua adesso perché chi, chi conosce Castelbuono sa qual è la forza di Castelbuono almeno fino ad oggi notavo a Piazza Margherita a Piazza Ninta per capirci che è stata recintata e ci sono dei maestri che stanno cercando di pulirla e il termine esatto perché si era un po' depauperata si era un po' incrostata c'erano delle cose che insomma, era vergognoso anche vederle in quel modo bisognava sì. dare lustro a questo monumento storico che rappresenta poi Castelbuono non facciamo pubblicità ma ci sono dei l o g h i che vengono sono stati presi proprio dalla fontana di Piazza Margherita è e un'idea del della Proloco cosa si sta facendo per i monumenti cominciando proprio dalla fontana se sì, noi abbiamo pensato di titolare sempre virgolettato eh, questo tipo di progetto adozione di un monumento minore abbiamo individuati i cosiddetti monumenti minori che nella prima fase triennale abbiamo anche titolato nella nostra magnificenza le vie dell'acqua ah, ecco cosa abbiamo fatto con una semplice eh, iniziativa che tra l'altro abbiamo trovato e quindi stiamo continuando del calendario storico della Proloco che veniva dato gratuitamente ai cittadini agli immigrati che ritornavano o veniva spiedito addirittura ai nostri concittadini all'estero che tenevano a questo appuntamento da un paio d'anni l'abbiamo continuato a dare gratuitamente però abbiamo chiesto in cambio una um, un'offerta libera anche di 50 centesimi e abbiamo ricevuto q u e s t e o f f e r t e l i b e r e di 50 centesimi siamo andati nelle scuole nei bambini delle scuole elementari dicendo che il ricavato di questo raccolto di anno in anno sarebbe stato destinato a un qualcosa il primo anno ricordo che sono andato nelle scuole abbiamo dato il calendario le maestre hanno sposato questo tipo di progetto hanno parlato con i ragazzini il p r i m o anno lo scopre quello di donare un defibrillatore alla guardia medica che ne era sprovvisto bene mi sono sentito chiamare dopo 15 giorni dal direttore didattico di allora Franco s a n g i b e n e Nicola vieni ti devo dare il risultato della s o t t o s c r i z i o n a bene sono eh, uscito io dalla scuola con 10 kg di monnetine da 50 centesimi che era il frutto per la sensibilizzazione dei ragazzi perché tenevano e ci tenevano a quell'idea e l'idea poi è stata realizzata e s i è conclusa. Secondo anno con il ricavato noi abbiamo pensato ad individuare di questi monumenti minori il primo anno alla fontana di piazza Margherita con un progettino di manutenzione ordinaria gratuitamente fatto da professionisti aderenti. alla eh, alla p r o l o c o stessa eh, mi pare doveroso quantomeno anche fare il nome col ringraziamento r e Filippo Lupo eh, architetto quindi nonché capo dell'ufficio tecnico del Comune di Snello artigiani a titolo pure gratuito per prestare la loro opera noi con i l r i c a v a t o abbiamo comprato semplicemente il materiale quindi abbiamo che serviva alla pulitura serviva appunto. e alla manutenzione ordinaria abbiamo rifatto un impianto elettrico mai funzionante a led Andremo a fare un motorino di riciclo r o perché per quanto ci riguarda le fontane hanno valore e titolo. quando fra virgolette cantano per cantare ci deve essere sempre l'acqua Nicola riguarda. ti fermo perché abbiamo i tempi tecnici bisogna essere più stringati però è giusto d a r e spazio insomma a dire quello che in questi tre anni eh, la p r o l o c o ha fatto e, mh, dicevamo luglio scadenza naturale del mandato eh, ti faccio una domanda così a bruciapelo che di Prassi parla chi esce da una Uh, situazione mh, di gestione di un ente, no? Quindi tu sei presidente di un ente, la proloco, bene m e r i t a in questo caso, beh, funzionato, quindi il tutto ci sono. Prima di farti questa domanda volevo f a r t i un'altra. Secondo te non sarebbe anche opportuno una sinergia che c'è dovrebbe essere in atto tra la Proloco e lente lente amministrazione ehm, comunale ehm, sì, amministrazione comunale e insieme perché no fare la b i t i di Milano perché no andare al v i n i t a l di Verona a proporre anche grazie alla Proloco grazie al Comune grazie ai ehm, come dire a, a, ai commercianti del posto agli artigiani del posto i prodotti che Castelbono u ha non ci sono dubbi che la d a eh, è quella la sinergia che ci deve essere fra un'amministrazione comunale e la proloco al di là del colore politico dell'amministrazione comunale perché ripeto la proloco non deve e non ha nessun colore politico eh, la collaborazione, e la collaborazione e, e la, è condizionata qualora ci siano degli obiettivi comuni da raggiungere, e spesso e volentieri questi obiettivi comuni ci sono sempre, basta andarli a individuare e cercare di farli realizzare. Nicola, tu hai fretta, sono le 12.31, desidero lasciarti con un'ultima domanda. Eh, mm. Nel caso nel quale io ti l a u r o eh, perché ti stimo come persona, ti stimo come presidente del prologo, ti stimo come, come come uomo di cultura. <ride> altrimenti non mi sarei anche perché sai tu essendo di cultura sempre di maestro elementare di maestro elementare beh l i siamo colleghi sì, voglio sì, dire sì, eh. ogni tanto mi diciamo dottore ma io sì, sto sì, sì. bando alle ciance allora nel caso nel quale tu venissi rieletto presidente della pro loco a buon titolo se hai lavorato bene vuol dire che insomma la stima dei tuoi soci anche se il ricambio dovrebbe essere... io sono sempre del parere che se un'amministrazione ha governato bene nulla osta che possa fare del peggio nel secondo mandato, però non è il caso nostro. tu non hai voglio dire nessun interesse a far male sei in pensione stai bene di tuo hai una bella famiglia quindi hai la tua bella pensione potresti anche passeggiare leggere il giornale senza metterti in, in testa fronzoli di altre cose ma siccome ami il tuo paese come lo amiamo tutti anche c o l o r o di quali non sono castelbonesi hai fatto hai pensato bene di ehm, aderire prima alla p r o l o a e poi essere eletto da parte bontà dei tuoi soci e dei tuoi colleghi di essere eletto presidente nel caso nel quale tu venissi rieletto qual è la prima la seconda la terza cosa? in scaletta che metterai per far sì che c a s t e l b o n o possa ancora di più essere esponenziale nei confronti dei mass media. E allora una premessa doverosa. Mi piacerebbe continuare a lavorare in questo settore anche se ho la mia età, ma è condizionato, lo sanno i miei collaboratori adesso, al reperimento di una squadra di ragazzi che siano motivati, perché io r i t e n e v o speravo che il primo anno mio dovesse essere l'unico. In attesa che qualche ragazzo, qualche giovane potesse subentrare. Quindi sono ancora in t r e p i d a t attesa di questo ragazzo che voglia eventualmente prendere le redini della Proloco. Ad oggi ancora non ho di queste notizie all'orizzonte. Mi auguro che ci siano prima delle elezioni. Se così non dovesse essere, ma se avessi io la possibilità di formare un'altra nuova squadra di ragazzi motivati come l'ho trovata nei primi tempi eh, a, a, alle elezioni. Allora arrivato a un certo punto potrei anche ipotizzare di passare un altro paio d'anni a passarmi il tempo e il giornale magari lo leggerei in un'altra in un'altra un fase. Nicola io ti terrei qui. per tutta la durata della puntata ma hai m è t u mm. hai degli impegni no ma sono logorroico non non vi conviene per la no le emorroidi no la ah no logorroico <ride> <ride> ogni tanto qualche battutina <ride> ci vuole giusto perché no lui è simpatico mi permetto di di essere anche scherzoso perché insomma è una persona molto a modo Nicola grazie ti auguro e grazie a voi s e m p r e buon lavoro no a te auguro una buon fine settimana grazie. buon lavoro fino a luglio e grazie. Te, perché no se le cose vanno per come sono andate fino adesso di essere rieletto perché la p r o v o n c o ha bisogno okay. di persone anche non so. se non giovanissima, ma di grande esperienza come tu sei. Un saluto ai radio Ascolto, a s c o l t a s c o t o Non te rispetto. No, n te anche perché abbiamo anche la televisione, ci s t a n n o pure vedendo. No. Sì, sei stato ma, anche visto. Dai, sei no, anche ma un bel nome. Andiamo. No, ex. No, ex, eh, sei attuale ex, come ex. c o n g r a t l i o n i a tutti. Grazie a Nicola eh, Cusimano, presidente della Proco di c a s t e l b o n o Grazie per essere intervenuto. Buon fine settimana. Arrivederci. Allora, io direi di, di dire un uh, piccolo sponsorio poi darò l i n i z i a e g i a Facciamo un brano musicale e poi parleremo anche di pubblicità, eh, eh, perché i consigli per gli acquisti ve l'ho detto prima ci vogliono. Poi passiamo ai giovani noi siamo a m a in Matu s a l e m ma voi siete il futuro nostro e noi lo accettiamo con vera gioia allora parliamo di inverno anche se siamo quasi vicino alla primavera mancano ormai quasi un mese per essere al 21 di marzo e salutiamo ancora il presidente che sta uscendo dalla telecamera e viene ripreso quindi grazie ancora a Nicola Cusimano per aver partecipato alla mia trasmissione e dicevo il freddo intenso a volte gli infissi hanno g l i spifferi a volte entra f r e d d o a volte è troppo caldo il vento che nelle nostre zone non manca grazie a Dio può creare qualche fastidio e non da poco la dispersione di fonti di calore all'interno quando gli infissi non funzionano rischiano di non farci riscaldare bene durante la fase invernale allora cosa bisogna fare semplicemente andare da Ital Finestre eh, lo trovate dove ecco è allocata in contrada b a i t a o b a i t a oppure in via Roma Acerda in provincia di Palermo vi do il sito per informazioni infochocca italfinestre.com oppure il sito www.italfinestre.com di ma avete idea di cosa io vi sto parlando vi do eh, delle informazioni di prima mano produzione porte d interni su richiesta su misura le finestre le v e r s i a n e in PVC e in alluminio che sono importanti per l'inverno soprattutto nei paesi di montagna dove l'umidità è tanta e tale che distrugge il, il legno le zanzariere per la vostra estate tranquilla casa vostra dove le zanzare non possono entrare e quindi oltre questo c'è una vastissima gamma anche eh, per quanto attiene le maniglie per le vostre porte quindi andate a Italfinestre in eh, via Roma per l'esposizione quindi lo showroom a c e r d a invece la nuova v a l u a z i o n e è incontrata a b a i t a a sempre a c e r d a Telefono 091 89 92 eh, 757 e buoni acquisti. Adesso, prima di andare ancora avanti, un'ultima è eh, un'altra cosa bisogna dirla perché sono qui. Dunque, eh, io amo molto il pesce. Non so voi, eppure sono di, di un paese di montagna. Però il pesce fresco, eh Santi, pesce fresco va sempre bene a tavola quando le nostre mogli o le nostre mamme ce lo preparano. Allora, pensate, eh, io vi consiglio di andare a acquistare il buon pesce fresco delle nostre zone da perito ittico il meglio del mare ripeto perito i t t i c a il meglio del mare a Castelbuono e sulla strada lunga così chiamata invece qui di fronte all'ufficio postale oppure di fronte la caserma dell'esercito perché vi dico questo perché oltre a le l spigole alle orate i calamari le insalate di mare già p r e f a t t e oppure i sughi i sughi pronti ragazzi i sughi pronti con le sardine il pesce spada il tonno voi li acquistate vi vengono regalati omaggiati a Castelbuono in qua c e v a l uno oppure gli s p i e eh, d i n i di pesce spada con i gamberoni Insomma, ci sono dei capolavori gastronomici straordinari da portare a casa vostra ricordatevi perito ittica il meglio del mare a Castelbuono lo trovate in via eh, dunque in via di Marco in via Vittore i o m a n u e l e numero 4, mentre a c e f a l ù è in piazza Cristoforo Colombo 8 in via e in via Vazzana numero 7, t e l e f o n o 0921 92 22 79, i l perito ittica il meglio del mare a casa vostra. Lina la l regia. Every day, every night, every life. Woo, woo, woo, non so che fai ที e ส e ยค e ดซ n ที่เพ้อเจ a อท i กอย่าง r a i น a come s ดี Allora sono le 12 e 45 minuti in questo momento al nostro watch, eh, sì, c'ho a c c a t o 43 e 47 secondi, benissimo. Sempre su carta e penna, se siete su CRMP Radio il nostro sito perché lo volesse visitare www.crmpradio.it così potete anche seguirci on air in diretta. Eh, vi ricordo di riferirvi questa puntata a n d r e n o n invece domenica a partire d alle 8:30 e dopo di c h é dal lunedì ci trovate dove s u repliche pro di podcast, sì, si dice così un po' di inglese insomma ogni tanto. Allora abbiamo lasciato un, uh, un presidente di una p r o l o g o quindi abbiamo parlato con una certa Blom b per usare un terminologia francese, e in questo momento invece eh, ho il piacere di avere qui in studio due giovani una coppia lui e lei giovanissimi i quali hanno pensato bene di fare pensate un blog di cosa stiamo parlando il titolo il blog si chiama l i a m o n d e de r l a Culture. Eh, Samantha e Giuseppe sono due giovani che condividono la passione per quello che è l'affascinante mondo dell'arte, l o spettacolo, e del costume, teatro, musica e fotografia, eh, anche la moda, naturalmente, della politica, regione, nazione, internazionale e della società espressi in tutte le loro forme di comunicazione. Naturalmente non parliamo di partiti. La loro missione nasce eh, dall'idea di condividere il loro pensiero riguardando temi da essi citati al fine di comunicare e condividere con tutti voi riflessioni e pensieri su temi e argomenti della società. Il fulcro di questo blog è incentrato fondamentalmente sulla loro capacità di scrittura, cioè eh, ciò che lo animerà. è Innanzitutto il desiderio di capire il, il potere e di esaltarne le capacità di migliorare la vita d e g l i u o m i n i con scelte concrete ed illuminate e qui entriamo in un mondo insomma illuminato proprio b e n allora Samantha e Giuseppe grazie per essere qui con noi giovani imprenditori ma eh, il fatto che eh, ci sia eh, come dicevo prima il presidente della Proloco a eh, Nicolò Cusimano ci sia un momento non molto florido dal punto di vista economico non vi ha un po' messo in depressione invece è stato l'esatto contrario cioè vi ha spronato Allora aspetta un attimo facciamo una cosa ti do anche questo così tu sei tranquilla di seduta Grazie. prego ecco la regia si s sì p u o i andare Sì intanto buongiorno a tutti beh diciamo che ci ha spinto in qualche modo l'idea di anche di eh, incentivare i giovani ad appassionarsi al mondo dell'arte della cultura in generale perché no Senti, quando vi è nato proprio, quando è venuta l'idea a tutte e due entrambe? Ma l'idea, diciamo che blog... è nata un po' per gioco, così, Come perché io, sì, sì, già gestivo un blog dedicato a, interamente alla moda. Poi così, un giorno per caso, abbiamo deciso che facciamo, apriamo un altro blog, magari inseriamo qualche altra forma, qualche altro tema, è eh, così, pian piano. Senti, eh, Giuseppe, eh, perché un nome francese, Le Monde e la Culture? Eh, perché n n a n z i t u t t o avvicina t i a l microfono per piacere, perché sennò. No, buongiorno a tutti, grazie Filippo per e s s e r c i E aperto il microfono di Giuseppe, sì, sì, sì, sì, sì. p e r m e s s o di essere qui questa mattina insieme a te. Eh, perché Le Monde la Culture? Sì. Perché proprio. Mh, intendiamo raccogliere tutto quello che è proprio la cultura espressa diciamo in tutte le sue vesti e appunto per questo abbiamo creato proprio Le Monde quindi proprio eh, anche dal suono proprio francese tra l'altro siamo anche ispirati a Le Monde che è un quotidiano appunto, informazione di informazione francese e si a Parigi mi pare sì Allora entriamo nel dunque. E eh, voi istituite questo blog. Eh, come sì. funziona? Come ci si s c r i v e Come si segue? Insomma, come possiamo noi? Dunque, eh. diciamo che il blog vero e proprio è ancora in lavorazione, il sito. Per sì. il momento potete seguirci attraverso la pagina Facebook Lemon della Cultura, che a breve, eh, diciamo, sarà collegata al sito vero e proprio, dove posteremo giornalmente gli nostri articoli. Eh, dedicati appunto a questi vari argomenti com che comprenderanno anche eventi alla quale parteciperemo mostre eventi quindi culturali. questa è la finalità poi sì, no questa è la sì. finalità sì. quindi il t r a d u n i o n e tra il blog e il mondo vero e proprio reale della sì, moda, sì, sì, del l a m o d a del cinema esatto, della televisione eh, sia eh, si adopererà tramite il blog tramite stesso il blog, sì, sì. e se mi abbassi un po' il volume in cuffia perché sento un rimbombo io o h già un trombone Ah, da qui devo passare, sì. Allora, dicevamo, quindi fa l a t r a d u n i o n e Sì, facciamo ecco. la r unione. Tra l'altro abbiamo aperto, diciamo, eh, il nostro primo grande evento è stato proprio appunto partecipare alla prima biennale d'arte di Palermo, dove ci ha visti, diciamo, eh, in qualche senso protagonisti, perché lì abbiamo conosciuto eh, non solo il proprio il presidente, che è Pietro Serra di Falco. una grande persona che è anche un grande imprenditore a livello culturale che ci ha permesso appunto di partecipare a questo eh, primo evento. di grande cultura non solo a Palermo ma in tutta la Sicilia dove ha raccolto più mh, di eh, penso mh, 800 artisti provenienti da tutto il mondo e lì diciamo che in quella in quella bellissima serata al Teatro Politeama abbiamo conosciuto una grandissima artista che si chiama appunto Maria g o r b o v i c h che è anche presidente delle associazioni italo polacche dove stiamo appunto Eh, aprendo un percorso di scambi culturali che ci che ci permetterà anche magari un giorno chi lo sa di andare in Polonia e appunto di Eh, di collegare quello che è il mondo e l a cultura non solo siciliana ma anche della della Polonia. Eh, Samantha, sì. eh, noi abbiamo la grande fortuna di vivere in una regione bella, sì. eh, bella sotto, sotto tutti i profili dal punto di vista paesaggistico, scenografico. Condivido pienamente. No, però ahimè eh, nella nostra amata terra ci mancano i mezzi fondamentali di comunicazione, eh, cosa che avviene. Sì. Non dico via r i a cioè eh. voglio dire l e strade, l e autostrade, l l e strutture, le infrastrutture che poi sono gli, gli enti di i porti, gli aeroporti, eccetera, ma siamo scollegati anche con la banda larga, siamo scollegati sì, sì, con sì, sì. con i mezzi di comunicazione più veloci come YouTube e compagnie b e l l la cosa che non succede a Roma, Milano certo. e le grandi esatto. metropoli europee. cosa si può fare ancora di più secondo voi la vostra secondo la vostra esperienza per ehm, aggregarci ancora di più per avvicinarci ancora di più a tappe forzate verso l'Europa che purtroppo o oh, per fortuna oggi abbraccia anche la nostra ben amata terra ma io credo che la cosa fondamentale sia portare appunto le le proprie idee i, i propri settori anche in in un'isola come la Sicilia anche se magari possano sembrare un po' irraggiungibili ma puntare in maniera concreta per far sì che e appunto si per fondi. questo permettimi eh, Filippo prego. abbiamo cioè il blog nasce anche come agorà proprio come centro dove ognuno di noi no in, su questi temi che abbiamo appunto citati può intervenire dicendo proprio la sua e quindi da lì far nascere una esatto. una discussione e Un creare proprio appunto questo questo quindi poi oltre al blog organizzerete anche degli eventi non sì sicuramente sì, sì il primo evento che avete in mente di poter realizzare o che avete già realizzato no il primo momento che intendiamo realizzare speriamo ci stiamo quasi un po diciamo lavorando e sarà fatto in estate e, sul appunto sarà penso c a s t e l b u o n o che è la nostra anche città Eh, sarà dedicato appunto proprio al mondo e alla cultura, quindi proprio eh, far conoscere alla gente quello che è il mondo culturale. Tu poco fa dicevi appunto che eh, citami un po' anche la polit, non la politica ma ehm... non in senso di politica attiva come non, ma non in senso no, d i no, partiti, no. no, in generale. In senso proprio di politica eh, di vita. Quello che ci può fare appunto la politica di vita, appunto quello proprio di creare un evento grande culturale che ci permette a tutti di far capire che la cultura oggi è una fonte importante. Tu poco fa parlavi anche di crisi economica e eh, io sono convinto benissimamente che la la nostra terra, non, ma non solo soltanto la Sicilia, ma anche l'Italia, tramite la cultura, anche tramite il turismo, può essere una forma appunto proprio per superare questa questa dura e difficile eh, fase. Ci sono stati riscontri da parte dei più giovani su questo blog. Avete riscontrato u n come dire, un interesse da parte dei giovani? Sì, al momento diciamo che abbiamo riscontrato parecchio interesse, anche anche all'estero devo dire, a o d i r i t n c h e in Italia, sì, sì. Senti un suggerimento se mi posso permettere. L'ignoranza purtroppo è la mamma di tutte le deficienze io le chiamo così perché molti di noi dimenticano pur avendo studiato le grandi civiltà del Nord Africa. Eh, a cui noi siamo molto legati per tradizione perché nel sì, nostro sì. DNA c'è molto di arabo no di Maghreb e eh, molti lo dimenticano è, è quindi fatti. anziché essere scemi di queste di queste eh, politiche politiche in senso culturali intendo sì. dire non politica no, no, dal punto certamente. di vista ecco e eh, sarebbe credo da lanciare un aspetto che per me è fondamentale da ripartono le nostre origini mm -hmm. soprattutto per noi sì. siciliani no perché non fare un, uno scambio di amorosi sensi lo chiamava così lo la fraseva Foscolo tra la nostra attuale civiltà occidentale ci metto civiltà tra virgolette sì. perché mi sa che è molto imbarbarita negli ultimi eh, tempi certo, no? eh, sì. e invece riaccostare quella che è la nostra cultura che è stata atavicamente portata giù dai nostri avi arabi normanni eccetera e riscoprire le nostre origini facendo un confronto culturale dialettico anche con i popoli del Maghreb quelli sicuramente sarà una cosa bellissima eh, grazie innanzitutto delle, del consiglio che ci stai che ci stai dando sicuramente cioè sicuramente non è una cosa mh, molto facile però eh, da oggi proprio accogliamo questa sfida che ci viene n a fatta nei tuoi confronti e ci impegneremo al massimo perché questo sì possa, possa possa c c a d e r e senti io sono non sono molto affascinato dal mondo della moda perché eh. sai mh, sono un po schivo delle delle firme eh, sì, de sì. de è un mondo dorato che io ho visto a latere eh, vivendo a Roma e non mi affascina molto, però sicuramente è il la, la locomotiva del pil italiano nel mondo, sì, no? Assolutamente. Eh, allora ti chiedo, eh, c'è un'attinenza tra Samantha e la moda? c'è un qualcosa che mh, riguarda proprio la persona di Samantha perché eh, dirigersi verso i libri è facile andare verso la cultura discografica vabbè oggi lo fanno sì, i DJ sì, sì. eccetera eccetera ma andare proprio verso la cultura della moda perché cultura è quella è una creazione quindi una cultura a 360 gradi cosa c'è di di Samantha in tutto questo Eh, diciamo che la moda è un po' il mio mondo è la passione che mi accompagna sin da quando ero bambina a partire dai disegni e quant'altro poi magari crescendo ho capito che mi affascinava sempre di più questo mondo fino al punto di aprire appunto questo blog che ho deciso di battezzare anch'esso con un nome francese che è Mojeju il blog è già online Eh... stupenda no? ma io la lingua <ride> francese piace moltissimo eh, si sì, è molto a poi sai no mi ricordo faccio una parentesi sono a c i a b b i a m o ancora 6 minuti poi sì. devo declamare altri due sponsor e eh, quattro sponsor e quindi la puntata volge al termine ma prima di eh, di farvi l'ultima domanda a entrambi siete molto giovani eh, mi direi, mi sono divertito un sacco a Parigi e eh, io ho una zia che vive lì che eh, lei si di origine italiana ma è nata in Francia parla pochissimo italiano ma eh, correntemente scrive e parla il francese essendo ah. cittadina francese a t r e c e n t gradi Eh, quando aveva il gattino <ride> biciu biciu vieni vieni si, biciu si biciu c'è questo m o d o così sì, carino sì, no così molto carino, dolce sì, di sì. fare e, suscitava in me moltailarità però poi chiaramente capivo che era la sua lingua madre per cui ben esatto. venga il francese quando non sono sciovinisti no. quando sono invece persone Beh. che capiscono che anche l'Italia non ha nulla da invidiare no, agli altri paesi in no, quanto a l a r t e oh, sì. in quanto a costumi in quanto a tradizioni soprattutto quella enogastronomica che oggi quella, la, dice la pizza g l i spaghetti mondo. secondo me in tutto il mondo regna tutte e due giovani una domanda che va oltre il blog perché abbiamo parlato del blog adesso lo ripetiamo tutto quanto prima di salutarci perché è giusto dare le informazioni a 360 gradi perché è una cosa interessante io ritengo non soltanto perché è un blog dove uno può andare a vedere cosa succede nel mondo ma perché ci si può anche confrontare e partecipare se vuole fondamentalmente soprattutto è quello allora vi chiedo chiedo ad entrambi non vi chiedo l'età in diretta perché sarebbe insomma i o i miei 54 ormai li posso declamare me ne può fregare ormai sono m a t o s o l e m me ne frega nulla ma dico a una uh, bella ragazza come te un bel ragazzo come lui non Grazie. posso andare a dire l'età che avete siete molto giovani che rapporto avete voi con la politica quella vera si mm. fa per dire vera lo metto tra virgolette sì. insomma cos'è per voi la politica cosa dovrebbe rappresentare la politica prego allora innanzitutto secondo me la politica appunto a proprio servire la gente quindi servire le comunità Eh, perché oggi oggi in questo momento secondo me anche in T V stiamo assistendo veramente a delle cose d e l i t e r i e dove l'Italia in questo momento proprio di grande crisi economica vediamo tantissimi partiti che eh, si litigano tra di loro per ehm, per andare lì al potere del giorno 24 a t t r e v e febbraio. Cosa Secondo... cambieresti tu nella politica italiana? Cosa cambierei? Cosa, se tu avessi la possibilità di farlo, cosa cambieresti nella politica? Non tingo chi b u t t e r e s t e dalla torre. Cioè tutti, no, tutte no, e mille. Ma cosa, e mille. cosa, cosa cambierei? Cambierei i n n anzitutto proprio il modo di fare politica, perché oggi è allucinante veramente che eh, tutti ci dobbiamo piegare nei confronti di questi signori, invece eh, dare molta più mh, democrazia al al popolo, quindi a, appunto alla civitas. Ehm, e quindi proprio a... sai Giuseppe eh. Eh, io cito sempre rischio di diventare retorico cito sempre una bellissima lettera di Pericle agli ateniesi eh, che molti anche parlamentari di deputatura nazionale sconoscono bisognerebbe rimettere in auge basta leggere le prime righe della lettera di Pericle agli ateniesi per rendersi conto di cosa significa democrazia, democrazia. che poi viene dal esatto. greco Perfetto. significa potere del popolo Perfetto. o quanto meno coinvolgimento del popolo quello che oggi dare. invece non non succede per una ragazza, per una donna, per m e g l o dire sì. ormai ragazza, lasciamo da parte anche se sei giovane, giovanissima, ma per una donna invece eh, io ritengo che le donne hanno più non intelligenza in senso di furbizia, ma hanno maggior tato, un approccio diverso con la vita rispetto a noi uomini che siamo un po' sì, più sì. semplicioni, no? Voi siete più profondi da questo punto di vista, siete molto più forti intellettualmente di noi uomini e avete delle premonizioni rispetto a noi. Siamo superficiali, quindi non andiamo a fondo nelle cose. Chiedo a una donna eh, per te invece tu che sei donna se ti dovessi trovare nelle condizioni di poter cambiare qualcosa nella politica in generale non facciamo discorsi nel, perché siamo in campagna elettorale non vorrei assolutamente ma in generale cosa c a m b i e r e s t e nella politica tu? intanto il modo di pensare perché la politica viene vista più come non saprei non come potere come potere come esatto come comandare mentre secondo me dovrebbe essere vista appunto sotto tutti gli aspetti della vita perché è tutto è politica anche un pensiero un modo di agire un modo di pensare per me è politica l'ultimissima domanda da 1 a 10, mm -hmm. e eh, c voi cosa tu cosa metteresti al primo posto metti l'amore il successo i soldi l'apparire eh, oppure l assolutissimamente famiglia, cosa, cosa senza dubbio famiglia sentimenti giuseppe sei d'accordo anche tu ma non d i t e l o perché siamo davanti al sì, sì, no, no, no, no, la penso così. E poi soprattutto molto umiltà quella che oggi a mio avviso manca Ok, allora ripetiamo il blog l e Monde d e la Culture. Lo sì. trovate su Facebook in questo momento, sì, momento anche sì. o anche in su Internet. Quindi chi vuole può andare lì a cliccare mi piace, può chiedere la non vostra amicizia. Posso leggere tutti, cioè, possono leggere anche i nostri articoli. p o o s s Dargli anche dei suggerimenti secca. Sì, Senz'altro. Sono u milissimo, sono ragazzi straordinari. Allora io ringrazio Samantha e Giuseppe che s o n e ancora qui seduti perché ancora la puntata non è finita. Grazie. Vi ricordo che mh, questo blog è già in funzione. Potete interagire su Facebook chiedendo l'amicizia e quindi diventando a sua volta amici. tra virgolette ma anche ehm, fruitori del blog stesso e lì mh, chi più ne ha più ne metta potete suggerire potete prendere da lì alcune vostre impressioni farle proprie insomma vedete un po' voi siamo in democrazia ognuno fa quello che crede l'importante è il rispetto tra le cose rispettarsi vicendevolmente sia in campo politico sia in campo culturale si può essere indiani d'America e avere una cultura straordinaria come la di s sì. u i piedi neri e quant'altro e essere siciliani con una cultura variegata eterogenea come quelle che abbiamo noi dall'arabo al normanno quindi c'è un purpurì eh, di cose ma che ha messo su un paese la Sicilia che nonostante i propri, i propri difettacci che abbiamo, ma abbiamo eh, sì. un grande un grande pregio un grande quello dell'accoglienza sì. di avere un'intuizione straordinaria i nostri corregionali che vanno all'estero si fanno tanto tanto onore. Allora state e s con noi io intanto vi ringrazio sia grazie Samantha te, che g i u s e p p e Figurati la porta e i microfoni di CRM in primis e quelle di carta e penna poi sono a vostra disposizione prima di, di salutare. devo ringraziare la dottoressa Domizia eh, Di Fazio eh, perché ha aperto un bellissimo studio di odontoiatria e ortodonzia dove a Castelbuono proprio mh, vicino al castello sul lato destro e lì trovate veramente il top dell'ortodonzia perché la dottoressa Domizia eh, Di Fazio è specializzata in questa materia e poi l'odontoiatria e lo trovate nello stesso studio quindi andateci andate a trovare la dottoressa eh, domizia di Fazio perché comunque sicuramente risolverà i problemi anche più pesanti che molti magari non riescono per mancanza di formazione non fosse per altro poi bisognava ringraziare la p a a r farmacia la dotlessa Guardi dove trovate tutto quello che necessita per il, vostro, per il vostro benessere del corpo per il prodotto infatti del corpo p e l i sensibili oppure le cosmesi viso corpo anti rughe sia per uomo che per donna attenzione oggi noi uomini ci imbacuchiamo anche ci spalmiamo tonnellate di creme facciamo le lampade no non nel senso che illuminiamo nel senso che ci facciamo con le lampade che ci facciamo eh, i ragazzi di oggi vanno le lampade hai visto mai prodotti per l'infanzia i presidi sanitari che sono anche a noleggio se volete nel caso vi serve una stampella o una sedia a rotelle momentanea speriamo mai eh, oppure i famosi girelli che servono subito dopo un intervento chirurgico dal punto di vista ortopedico questo lo trovate a c a s t e l b o n o in via Dante Righieri il numero 0921 67 22 54 r i n g r a z i a m o lo t t o r e s s a Guardi la parafarmacia a c a s t e l b o n o Easy Chic perché ve lo dico perché è uno showroom straordinario dove troverete le stufe a p e l l pellet della zibro che sono straordinari e o stufe zibro o, o a pellet poi il pellet lo trovate sia in f a g g i o bianco che in f a g g i o ehm, oppure dei lampadari meravigliosi che per tutta la, tutto tutto l'inverno saranno a vostra disposizione a a partire con il 40% di sconto quindi sono d e l a m p a d a r i di ottima fattura ve lo assicuro da mettere nella vostra casa nelle vostre case di campagna nelle villette anche a mare perché no lo trovate col, li trovate con il 40% di sconto poi d u l c i s i n f u n d o per chi si dovesse trovare a passare da Termini m e r e s e o perché no da l a s c r i beh andate a trovare eh, ex p e r t perché trovate dei prezzi già scontati c'è una campagna straordinaria di rottamazione nel caso in cui il vostro frigorifero la vostra televisione la vostra la v o s t r videa non dovesse più funzionare non buttatela via dovunque vi c a p i t i no portatela lì a expert eh, di l a s c r i perché eh, la famiglia c a eh, s c i o Cassino c a s c i n o sì, la famiglia c a s c i n o scusate l'inghippo di parole. La famiglia c a s c i n o che gestisce con Angelo e s p e r t di di Lascre vi ritira il pezzo obsoleto e penseranno loro penseranno loro a smaltirvelo. Nel contempo comprate il pezzo nuovo, la televisione nuova, la vostrovia g l i nuova, la cucina a gas nuova con la garanzia del di diritto, ma soprattutto con gli sconti straordinari che in questo momento e s p e r t di Lascre di Angelo c a s c i n o vi fanno. Poi se vi trovate invece a termini merese non potete simmervi da andare a visitare uno showroom di tutto riguardo e tutto. spetto sempre all'avanguardia da quasi 40 a n n i e un capannone a dire capannone io direi dico eresia è un vero e proprio eh, come dire centro eh, di, dove voi avete la possibilità di visitare in questo showroom tutto quello che n e c e s s i t a o e l l a nostra casa alle cucine alle porte interne alle finestre e divani ai sofà tutto camera da letto eh, tutto quello che vi serve per rendere bella accogliente la vostra casa ricordate q u e s t a firma dal 1945 c a s c i n o dove lo trovate lo trovate a termini m i r e s e in via Crisone 14 vi do il numero di telefono 091 81 15 455 c i sono vi assicuro firme straordinarie come Bimarmi come Teuco come Scring come Gidea come Trend Devon Devon Gazzotti eccetera eh, perché vi dico queste cose perché comunque portate a casa pezzi firmati ma non perché c e la firma, ma per c o s a veramente pezzi prestigiosissimi. Ricordatevi c a s c i n o lo trovate dal 1945, eh, quindi um, come dire un'ampia esperienza in questo campo. In termini m e r e s e via Crisone 14. Allora io devo ringraziare intanto eh, il presidente della Pro loco eh, Nicolò Cusimano per essere intervenuto, essere e stato con noi, averci delucidato quello che ha fatto in tre anni del suo mandato e quello che c e r c h e r à di fare se il suo mandato dovesse tornare in auge, cioè essere rieletto. Ringrazio per questo blog perché molto interessante visitatelo anche su Facebook chiedete l'amicizia di Samantha e Giuseppe che sono due ragazzi eh, grintosi, arrabbiati con la spada sguainata non viene a f r e g a r e d e meno se c'è una crisi economica. Io invito a prendere esempio da loro a i giovani che non hanno dove sbattersi la testa per il lavoro. Beh, inventiamocelo ove fosse possibile facciamolo perché se no sti ragazzi veramente non si sa da che parte poi devono andare a sbattere la propria testa. Quindi rassettatevi il cervello, fate un po' uno screening, mettetevi in mente quello che vi piace fare perché no se c'è la p o s s i bene i i l t à b poteteli in essere so che sono eh, è semplice a dirsi è difficile a farsi però se ci sono riusciti samante giuseppe creando questo blog perché non dovesse riuscirci voi magari con altre cose nel commercio nell'artigianato vedete un po voi il blog è a vostra tala disposizione ringrazio eh, santi genovesi alla parte tecnica che mi ha assistito in maniera straordinaria grazie s a n t i grazie bacioni bacioni bacioni a tutti quanti voi cosa vi dico l'appuntamento è per domenica alle 8.30, poi lunedì sul podcast repliche eh, troverete l a p u n t a t a di oggi qualora vi interessasse ascoltarla, un grazie particolare a tutti quanti sponsor ma soprattutto a tutti colori o quali ogni settimana mi seguono con tanto affetto e con tanta simpatia da Filippo Glusotto o u t grazie la linea torna alla regia l'appuntamento naturalmente per giovedì prossimo ciao ciao a tutti abbiamo trasmesso carta e penna programma di informazione a cura di Filippo Gloroso.